regimului comunist în România este un proiect mai mare, pentru că sub acest titlu urmează să apară la Institutul Național de Studii și alte volume. În afară de tema menționată pe coperta acestui volum și care este represiunea. mai precis anul acesta urmează să apară o carte, o un volum care va avea tema instituții și în care cititorul va putea să găsească în format enciclopedic descrierea instituțiilor regimului comunist. Va avea, volumul va avea 700 de pagini și urmează să apară în vara acestui an. A, a treia temă care este tot subegida acestui titlu mare, este rezistența împotriva regimului comunist și probabil că ea va fi tratată în cel puțin două, dacă nu chiar trei volume. Am spus acest lucru pentru a nu se crede că Institutul a redus istoria comunismului numai la partea de represiune uh, și a ignorat uh, celelalte aspecte. De asemenea, în programul de cercetare al Institutului este uh, acum se află un uh, proiect uh, legat de structurile Partidului Comunist și probabil că în 2014, în această serie, Enciclopedia Regimului Comunist, va fi publicat primul volum consacrat structurilor, ideologiei, mecanismelor de promovare în Partidul Comunist. N-aș vrea să vorbesc foarte mult despre carte. Cred că cel mai bun lucru de făcut este să o afliți în bibliotecă. Este o carte de referință. Uh, unii Prietenii mi-au spus că au citit-o totuși ca pe un roman, dar sigur nu este recomandabil să citești o enciclopedie ca pe un roman. În ea se află, fac o mică selecție, locurile de detenție, tipologia încadrărilor juridice, principalele instituții ale sistemului represiv, aici includ Ministerul de Interne, Direcția Generală a Penitenciarelor, de asemenea, grupurile de victime, aici includem cultele, minoritățile și alte grupuri care sunt tratate ca victime ale represiunii comuniste. Cred că cel mai bine este să parcurgeți și ce mai bine este să o aveți în bibliotecă pentru că e un instrument de referință și nu vreau să închei înainte de a vă spune că uh, a, intenția uh, nu a mea ce a întregului colectiv, este un colectiv de peste 50 de colaboratori de la diverse universități din țară de la CNSAS uh, de la alte institute de cercetare din Academia Română deci un colectiv uh, mare, dar cu o paletă de vârstă foarte diferită de la tineri cercetători până la membrii ai Academiei Române, deci un spectru foarte larg. Efortul nostru a fost acela de a scrie articole care să pe cât posibil să lase partea ideologică, adică să nu ar, să, aibă, să aibă acea încărcătură de, eu știu, de revanșă față de traumele comunismului, așa cum se scria eu în, în, la începutul anului 90, ci să fie un text care să fie citit și înțeles și de cineva care a trăit comunismul, dar și de cineva, și sunt foarte mulți în această sală, care nu a trăit comunismul și vrea să afle cu obiectivitate ce a fost acest comunism în România. Vă mulțumesc!